Speranța Pista 4 Speranța și valoarea supremă Contestatar și inovator în proză, Malro este în primul rând un contestatar al documentelor constituite în lumea ideilor. Tânăr, neliniștit și lucid, e de sterilitatea, de osificarea culturii occidentale, civilizația plăcerii, propulsoare a eului exacerbat. În eseul, din jones europen, el notează Iată-ne deci să fundamentăm noțiunea de om pe conștiința pe care fiecare o capătă despre sine însuși. Prima apariție a absurdului se prepară. Absolutizarea individualismului, introspecția sau evaziunea pentru o goană hedonică după clipa trăită, reprezintă ispite pe care el le refuză. Deprimat de imposibilitatea de a fundamenta existența pe valoarea ale cunoașterii și acțiunii, ajunge în La Tontacion de l'Occident la concluzia. Nu există ideal căruia ne putem sacrifica, deoarece noi, cei care nu știm deloc ce e adevărul, dintre toate cunoaștem numai minciunile. Care tânăr contestatar occidental nu-și recunoaște propriul său mal siècle în acest rechizitoriu al tânărului Malro. Malrou e în avangarda literară, atunci când cu mult înaintea altor scritori descoperă în aventura trăită în cultivarea exaltării și a în acțiune, parcurgând experiența limită eroică sau absurdă, posibilitatea vitalității intelectualului, scrind cu ceritorii condiția umană, romane politice, insolite într-un univers intelectual occidental, preocupat aproape în exclusivitate de fatalitățile individului. Spiritul contestatar al speranței nu aparține unui spectator, unui martor, ci unui luptător angajat care încearcă să descifreze dinăuntrul baricadei semnificațiile și primejdile ce pândesc revoluția. Aproape fiecare personaj este un alt rego al lui Malro de atunci, în afară de Pradas, Enric și Haerich, față de care se distanțează cel mai mult și care nu au aureola celorlalți. Malro având repulsie pentru ceea ce este josnic și mărunt în om, refuzând să creeze un Iago sau un Rastiniac, este receptiv, chiar dacă se înscrie împotrivă, la dialogul cu niște maniaci ai unor idei. Aceasta explică ivirea unui Pradas, un dogmatic cu o concepție mecanică asupra Revoluției, limitat în gândire, fetișizând acțiunea, disciplinat până la marginea orbirii, disprețuindu-i pe cei din alte partide cu care luptă cot la cot, deformat până și în ticurile verbale care îl trădează, opac la gândirea vie, originală. Heirich, generalul căruia îi se potrivește definiția dată de Henry o norp pseudo au toate calitățile oamenilor de acțiune și numai acestea. Comandant militar rigid este personificarea durității neîndurătoare am pietririi psihice și poate a în gândire, a acelora care, justificându-se prin necesități obiective, disprețuind de etica, au condamnat la moarte oameni nevinovați. Iar Manuel, acest admirabil comunist, care nu ezită într-o memorabilă scenă să-și riște viața pentru a-l încerca pe presupusul fascist alba, manifestându-i încredere și apropiindu și pentru acțiunea revoluționară, Manuel, omul de o rară puritate sufletească, nu întruchipează monologul tragic al acelora care au simțit primeștia rupturii de mase? Mai târziu, în 1940, Malro s-a despărțit de mișcarea revoluționară. Totuși, scritorul nu și-a pierdut încrederea în condiția umană, contestatarul de altă dată nu s-a scufundat într-un nihilism amar fără orizont. Deoarece contestatarul Malraux dărâmă pentru a construi. El este arhitectul valorilor supreme. Iar revoluția, azi națiunea, Arta sau fascinația, permanentă de altfel, pentru marile personalități ale istoriei, făuritoare de destin uman. De aceea, Malro nu poate împărtăși contestația nihilistă a unui tineret drogat, hipi sau în criză, deși îi înțelege sursele protestului în societatea capitalistă amenințată de atâtea progrese tehnico-științifice care pot arunca lumea în neant sau tulburată de absența unor valori supreme care să justifice existența umană. Malraux, cel de astăzi, își pune grave întrebări asupra evoluției valorii supreme în viitor. În convorbirea pe care am avut-o la Verrier-le-Buisson, în luna martie a anului 1971, îmi mărturisea. nicio civilizație nu este posibilă fără o valoare supremă. Romanii erau atei și superstițioși. Cezar fără îndoială nu credea în măruntaiele puilor, nici în augurii, el credea în Roma. Nu putem prevedea care vor fi valorile supreme în viitor. Când filozofii romani discutau despre viitor, ei credeau în stoicism și a triumfat creștinismul. Și pentru noi va apare ceva complet diferit de ceea ce putem gândi astăzi, așa cum s-a întâmplat și romanilor. Dacă lui s ar fi propovăduit Evanghelia, el ar fi gândit același lucru ca și noi dacă societatea pentru protecția animalelor ne-ar anunța că ea va schimba lumea. E derizoriu, e nebunesc. Îmi pot imagina o civilizație fără înțelepciunea artistică, dar continuând cei mai profunde în om. Dacă i s-ar fi spus lui Rembrandt să picteze ca Picasso, ar fi gândit că e o nebunie, o nebunie curată. Cel mult îl putea înțelege pe Rubens. Nu se poate prevedea viitorul artelor al teatrului, al picturii, al muzicii. Poate că peste o mie de ani, valorile artei ne-ar provoca o mare stupefacție. Metamorfoza valorilor este cea mai considerabilă problemă. În 50 de ani am trecut de la trăsură la rachete pe lună, iar numai sfârșitul Imperiului Roman a durat 150 de ani. Valorile fundamentale se schimbă. Când rostea aceste cuvinte, mă urmărea tulburătoarea legendă pe care o evocă Alvear în Speranța, legendă care spune că în America de Sud se de în pădure vairul puternic al maimuțelor cărora Dumnezeu dar ar fi îngăduit să le transforme în oameni la răsăritul soarelui. Ele așteaptă fiecare răsărit, văd că au fost iarăși înșelate și bocetul lor răsună în toată pădurea. Ca și maimuța, omul, pentru că nu este încă om, Poartă întrânsul o speranță tremurătoare și profundă, speranță care i-a dat glas acest inimitabil malrou, atât de singular în peisajul literaturii contemporane, atât de diferit acum de cel ce a fost ieri, și totuși mereu același malrou care s-a adresat celor de ieri, care se adresează celor de astăzi și își deschide drum în inima celor de mâine. Malro, speranță în posibilitatea infinită a destinului uman. Ion Mihăilianu